Bat, posin nago gaur garaiz etorri delako. Bi, posin nago gaur garaiz etorri delako. Iru, nire ustez gaizki jokatu duen arren ez zailo zigorri jarri behar. Lau, nire ustez txarto jokatu duen arren ez zailo zigorrik jarri behar.